Здравейте, приятели! В днешния подкаст на Физиобеге ще ви разкажа малко повече за тема, която е много важна според мен. И това е загубата на мускулна маса при, възрастната... при възрастните хора. Населението на България, знаете, застарява и то се много бързо. Плашещо бързо. Възрастните хора ще стават все повече и повече. Uh, и работата покрай тяхното поддържане, поддържане в добро здраве, от гледна точка не само на, на медицина, но също така и на физиотерапия, ще се увеличава. В uh, същото време не виждам някаква сериозна кампания от страна на, на здравни специалисти, на Министерството на здравеопазване, ако щете. Uh, в която да се системно и целенасочно да се информират възрастните хора за ползите от движението. Независимо от предложаващите заболявания, с които те живеят. Има, има различни инициативи, които така пропагандират движението като цяло, но няма нещо специфично и конкретно насочено, което да да укоръжи хора с а, различни състояния или заболявания да тренират, да се движат, да бъдат по-активни като цяло. Поне аз не съм видял, ако съм в грешка, моля ви, отделете време да се свържете с мен. А, може да го направите а, или в Facebook, на Facebook стане статъфизиотерпевп.гл.д или че имейл, имейла, който съм публикувал на на моя личен вебсайт physio.bg.com но а ги казвам личното ми впечатление е, че не се прави достатъчно да се промотира движението упражненията вдигането на тежести а, ходенето на неизлетие ако щете най-елементарни най неща, които Просто да поддържат човек, възрастен човек или стар човек в добро, движение, в добро, в добро здраве и така в, в, с една така по-добър мускулен тонус. В същото време, с напредването на, въз, на възрастта, е ни процеси на загуба на костна а, плътност, на загуба на мускулна маса и на мускулни клетки, които ако не се стопират на време, много трудно се обръщат. Не ме разбирайте погрешно. Виждал съм изключително грохнали хора да постигат невероятни неща с тялото си, ако бъдат стимулирани по правилния начин. И в интересна истината намирам гериатрията за изключително. Гериатрията, ако вие не сте професионалисти, тя от. Uh, нашата професия, която, в която ние се занимаваме с възрастни и с стари хора. Uh, да виждал, съм, виждал съм възрастни и стари хора, ви за 70-80 годишни хора, дори 90 годишни хора, които се възстановяват и бързо и натупват uh, мускулна маса. Мускулите им се увеличават, те стават по-силни, могат да правят много неща. Ако просто бъдат стимулирани по адекватен начин, а, бих, а, бих могъл да твърдя дори, че при възрастен, при възрастен човек, можем да видим много по-бързи, много по-драматични резултати и по промени в тялото, отколкото при един млад а, човек, който не, не е тренирал или не, не, не е подхващал нищо. Просто телата на, на, тези, на тези хора и на възрастните хора имат абсолютно същите същата способност да се адаптират и да се променят а, към дразнители, каквито имаме и, има и, и ние хората, които сме в активна възраст и просто мога да по кажа, че подявам, когато виждам как а, на в, в, няко, в някой санаториум или в, в, в, в някоя поликлиника на, на възрастен човек се показват упражнения със стояшки или а, се дават някакви гирички от половин килограм и така нататък. И нещата спират до там. Правят се едни комплекси, които се правят до живот, едни гимнастически упражнения, които се правят до, до живот не се обяснява на тези хора, че тези комплекси са окей okay в началото след това е добре да се прогресира към по-големи тежести, към по-големи натоварвания. и Тези натоварвания няма да са вредни за тях в никакъв случай. Напротив, могат да донесат само ползи, ако те се изпълняват а, добре, ако комплексите са добре построени, ако дозировката като интензивност на, на натоварването и обем на натоварването е съобразено с амоционалните възможности на човек, който изпълнява комплекса. Някакси се спира до там да, да бъде показано просто комплекса, който да бъде изпълнен по време на клиничната пътека и, и до там не се обясняват, не се дава достатъчно информация, че трябва да се продължи да се правят повече и повече неща. А това е нужно, защото ако ние не обучим, ако ние не предадем това знание на на, на, на възрастните хора те пак ще продължат да се връщат при нас като, като абонати. Работих една година в, в, в балния хотел и се нагледах на достатъчно на, на баби, които идват да си правят профилактика, които всяка, всяка, всяко, всяка пролет и всяка есен са на, на нагревки, за да може да, да продължат. Да, да функционират едва ли не. Когато всъщност биха могли да вършат толкова много нещ, повече неща с телата си, ако просто започнат, вместо да, да движат само ръцете си в срещу гравитацията, просто ако хванат, например, на алкохол от половин или от един литър, ако след няколко седмици увеличат натоварването, ако след това отидат в местни фитнес и се запишат и започнат да тренират. Тази, тази култура на практикуване от страна на терапевтите и на лекарите е нещо, което трябва да се промени от една страна, защото наследството, което ни е оставило комунизма е такова, че възрастните и старите хора, а, с които работим, те нямат изградени двигателни навици. Всеки един от тях е спортовал нещо на младени, но след това е спрял. В моята практика аз съм видял единици хора на 70 или на 80 години, които да са физически активни. Докато в същото време в напреданите страни, на запад, това е начин на живот. Хората са активни, карат велосипеди, ходат на фитнес, ходят на йога, ходят на излети. Радват се на живота. Разбира се, има и социален така фактор в България. Повечето възрастни хора, възрастни стари хора са принудени да оцеляват с изключително мизерни пенсии. Но въпреки всичко съм виждал немалко хора с достатъчно добър а, финансов статус, които просто не могат да приемат идеята, че натоварванията с, с по-големи тежести, с а, това вместо да ходят по малко да започнат да бягат или пък да започнат да кателят стълби или пък да започнат да плуват малко по-интензивно в басейна вместо там да извършват леки гимнастически упражнения, могат да са полезни с тях. А, мнението ми се промени в насока, че ако Човек пред, човек пред мен, независимо от възрастта, има системи, които могат да понесат по-голямо натоварване. А, то тогава той трябва да бъде окоръжен, да се подлага сам на такова натоварване. А, по време на практиката ми, като студент, имах възможност да отида в, в чужбина на Еразъм. Там се срещнах с. Колеги, които работят с възрастни и с стари хора. И видях, видях по различен начин на е мислене. Видях по-голяма смелост в, в това възрастните хора да бъдат натоварвани. Друго, което повлия на, на моето мнение в тази насока е работата на професор Павел Добрев, с която ви препоръчвам да се, препоръчвам да се запознаете. Има едно чудесно видеоклипче, което е публикувано в YouTube. Казва се Железните момчета. Това е видеоклипче, което показва на всеки един човек, който е възрастен или който е стар човек. Независимо от болежките му и независимо от състоянието му, дали е преживял инсулт, дали има фрактура някаква, дали му е сменена става, показвам го на всеки. Защото в това видеоклипче се описва работата на, на професор Павел Добрев. Тя се демонстрира нагледно. Да, има анекдотичен момент, има лични истории. Но въпреки всичко, посланието, което се изпраща с това видеоклипче, възрастни и стари хора, вдигащи тежки, тежки железа и чувстващи се чудесно, е много силно. Просто не мога, не мога да се въздържа да го използвам. Последното нещо, което така, затвърждава в мен убеждението, че ние трябва да натоварваме нашите възрастни и стари хора повече с научните доказателства. Все повече излизат научни доказателства, които се публикуват в биомедицинските бази данни, които показват, че телата на възрастните хора се адаптират добре към по-големи натоварвания. И това носи само по-големи ползи за тях. Защото загубата на мускулна маса с годините води до значително влушаване на прогнозата на този човек, дали той ще продължи да живее. Самостоятелно и дали е, ще живее достатъчно дълго. Загубата на костна плътност води до. Е, би могло да доведе до много болки, до патологични фрактури, до деформации в гръбначния стълб и в крайниците, до тривиални фрактури при едно просто подхлъзване, паден дори приходен, които могат да влушат много качеството на животи биха могли да доведат до залежаване и смърт. Всички тези неща, които ви описвах, описвам до сега, биха могли да бъдат поставени под контрол, ако човека просто е двигателно активен. Да, имаме генетични фактори, които не можем да променим. Имам генетични фактори, че ако примерно ще развиеш остър артрит, ще го развиеш. Това е необъртимо. Не но извършвайки дозирана, дозирани двигателния, двигателно натоварване, използвайки тежести, използвайки съпротивление, функцията, която ще има, ще има, ще има телата ни, ще е запазена. Независимо от промените в, в двигателния Апарата, които са предизвикани от генетичната предразположност. Така че а, с това, с този кратък подкаст, защото той няма да стане много дълъг, нямам намерение да, раз, да разтягам око ми а, много. Просто искам да ви насърча да, ако сте възрастен човек и в момента слушате това видеоклипче, потърсете. Терапевт, ако имате някакви председания за това дали да се натоварват или не. Друго, което е хубаво да знаете. Имайте предвид, че склонността на един терапевт да дава упражнение с съпротивление се променя с, а, как да кажа, с неговата или нейната а, Оплашност от гледна точка на това дали ще ви, ще ви причини някаква вреда, защото в нашата професия битува един основен принцип който аз също подкрепям преди всичко да не вредим на пациентите ни така че упражненията ще са точно толкова тежки колкото е смел вашия терапевт но като цяло търсете информирани терапевти или терапевти които а, и лекари също защото има го, следния, има го също и другия момент. Вие може да попаднете на добре информиран терапевт, който е запознат с научните доказателства, но също така думата на този терапевт моментално леква, когато, да кажем, личният ви лекар, примерно, не е запознат с, с това, че е окей, okay, примерно, да играете народни танци, ако имате дискова херния, че няма проблем, полека-лека да се връщате към бягане. Ако имате остеоартрит, че може да вдигате а, леки, тежести постепенно да увеличавате натоварването, просто ако имате спастичност, ако имате дискохерния, ако имате инсулти и така нататък. А, просто тези послания, разбира се, а, трябва да има и трябва, трябва, трябва да винаги да има съобразяване с, с индивидуалния случай пред нас, но. Като, като ви отправям тези съвети, не казвам не вярвайте на, на, на лекаря, но просто потърсете няколко мнения. Потърсете няколко мнения. Информирайте се максимално добре за това дали всъщност е окей вие да, да се натоварите малко повече. Ако е възможно, ако тялото ви може да го понесе. Пак ви казвам, ако системите ви могат да понесат малко повече натоварване. Говоря за сърце, говоря за, за съдове, говоря за кости, мускули и така нататък. Ако натоварването е адекватно и може да бъде увеличено минималното тялото, ви ще се адаптира към това нещо. Тоест, вие ще станете по-силни. Информирайте се, потърсете информирани терапевти. Вие сами се информирайте, потърсете качествена информация. Такава има не толкова много публикувана на български язик, но има и, и немалко информация, публикувана и в, в, в, в чуждеизични сайтове и, в, в, в. и журнали. Също така, потърсете няколко лекарски мнения, а, ко... Ко... Ко... просто за да сте сигурни, че наистина правите най-доброто нещо за себе си. Не дайте просто да седите и, да... и да се пазите в дългосрочен план това, не е добре за вас. М също така се надявам и колегите да откликнат към, към това послание и да просто да започнат да четат малко повече наука, да бъдат отворени към а, тези нови неща, кога става въпрос за третиране на, на болка, кога става въпрос с мускул скелетен характер а, и също така, когато става въпрос за хора, които са с с а, някакви неврологични проблеми, следствие на, на инсулт, множества на склероза и така нататък. Моля ви, потърсете информация, Такава има най-малко. Е Тренирането също съпротивление носи огромни ползи за тези хора. Млади и стари. А това, че човека има инсулт и е на 80 години, не значи, че не може да вдига тежести. И не може да бъде по-силен и по-независим. Наша работата е да изготвим един комплекс, който да го прогресира до едно положение. Но също така и е да му кажем, този комплекс ще е окей, okay, да кажем за месец-два. След това трябва да направим нещо повече или да променим програмата ти от гледна точка на упражнения. Или да поменим интензивността, повишавайки тежеста. Или да поменим обема, повишавайки сериите, с които извършваш упражненията. Но това, което съм ти показал сега, не може и не трябва да го правиш цял живот, защото то няма да те направи по-силен. Освен разбира се, ако това не е твоето желание, защото трябва да се и с желанието на... На нашите пациенти или клиенти, както искате да го наричате. Ако хората са окей okay, с това, което имат в момента, не можем да им, да им набутваме в, в галата, както се казва, а, факти и, и информация, и да ги насилваме и да ги предсняваме и така нататък. Трябва да е техен личен избор, в край на край това е тяхното тяло и това е техният начин, по който желаят. Но на тях трябва да им бъде. Предоставена достатъчна достатъчно информация, за да може този, този личен избор да е информиран избор. Те трябва да имат достатъчно адекватна информация, за да могат да изберат за себе си. Ако пожелаят да променят поведението си, поне да, да, да знаят. Казано ми беше, че ако тренирам, ако се натолавам повече, ще съм по-независим и ще живея по-добре. Да, но мен ме мързи това е моя избор. Така искам да живея. Нямам право да се само съжалявам в последствие. Просто тези, за тези неща трябва да се говори.